profesionalan danabat bilduak dira han, adindunen eta beren laguntzailean zerbitzuko, zu adibidez, elohi garat, psikologo gisa, egunon zuri. Egunon. Bantzuen proiektoan, xarrak etxian egoitea da helburua hori aipatzen da. Hori uh, da ideia xarrak albezain bat egoitea, beren etxitan? Hauna ebozu, da, bo, albezain bat etxian egoitea, baina albezain bat ongi etxian egoitea. Ez da ere helburua txulutuki etxean egon daitezen, baina batez ere ongi izan daitezen uh, di horien etxean egonez. Hmm. Zenta, uh, gauk eguna, uh, ainiz jende bada etxeetan uh, xa dena, ez dena baitez bada joiten uh, uh, xa hartxe batzutara, edo bolako egitura batzutara? Bai, dabe oso ainit dira etxean, baina azkenean ez da gauza hondirik proposatua adineko adineko jendeer. Eta bada bere betiko problema, e, e, Informazioa horietara orie, eltzeko ere baliabiderik ezta inbeste, eta, eta ez ira egeski etxetik ateratzen. Beraz da manera bat joiteko horien txeka atera daitezen, eta gauza gehiago ikus eta bizi dezaten, eta ez dezaten goaita eriotza etxan. Mm -hmm. Xartzeak izan ditzazken ondorioen prebentzioa, aipatzen da, Z zoin dira, behar badala, aipatzeko izan ditzazken ondorioak? Eh? Hona, bauzu, hartaz eh, desberdinak badira, badira bakzu prebentzioa fizikoa, eh, beraz, hor gira gehiago, eh, aktivitate fisiko egokituak eh, proposatzea, fizikoki, aktibitate wacelige dezaten, gero baduzu eh um, kognitiboa alde memorioa eta uh, gogoeta eta razoinamendu parte hori eta gero baduzu eh uh, um, alderdi soziala hiru ardazurietan makizuk bakartasuna austeko bide bat beraz hiru ardazurietan uh, hartzen gira prebentzioaz uh, lanean. Hoge inguruan, e, senditzen zen, e, eskaz bat bat zela beraz e, jende horien dako? Nahi bat duzu, uh, bat dira uh, egietan, egidez berdinetan uh, uh, bat zubak zu, adineko jende horien dako uh, klubak. Uh, gero bat beste, uh, beste alderdi amaituzu epad, zahetxe epad horiek. Mainan, neoz, artean uh, ez klub bat bezala. Ez gira uh, uh, epad edo instituzio bat, baina herdi erdibide profesional batzu hori zaiteko eta bideratzeko uh, behar ez uh, urgunago joa Epad mm -hmm. publikoak dira? Zergatik epad eta ez privatuak? Ede, badira? Bai, bai, bai. Baina, Za... bai, bai, bai. Baina, ba, badira, ba, adinekoen uh, inguruan uh, izaiten aldiren zerbitzu desberdinak. Mm -hmm. Baina, Zergbitzu horren beretsitasun bat, behar da ipatzen aldena da, laguntzaileg ere idekia dela, edo leze dan haipatzen diren bai. horiek, um, no dira um, horrek horki um, xarretaz okupatzen diren pertsonak? Alors, ba dituzu um, uh, bikotean, bikotean dira, beraz baduzu duzu maiz bat bestea baino unkitua goa, edo zailtasun handia goa handena berazolakoetan uh, gizon senaja uh, edo emaztea da okupatzen uh, besteaz, ba dituzu aurrak? Eta, uh, badira ere, uh, auzoak ere ikusten etu, mm -hmm. uh, pertsona horietaz okupatzen direnak, eta beti gira prebentzio historio hortan zentan eba duzu, Um, ingurukoek laguntzen dutenek zinez elburutzat dute maite duten pertsona horiekin a txikitze etxan baina momentu batez sajiskua da nekatzea eta eta gaizki bukatzea bai heriden pertsonarenzat baita laguntzailerentzat ere ejea baita hor mm, da gehiago segipen psikologiko bat edo ho eskaintzen dena laguntzailea adine pertsona bat delarik parte hartzen du proposatzen alditugun atelierretan eta badera ere proposatzen ditugu um, mintza gune batzu laguntzaile laguntzaile entzat baizik direnak mm -hmm. berba, bada, forma kuntza edo ideia bat, edo berba uh, laguntza, laguntza laguntzaile horiek justuki hobeki laguntzen hain laguntza egiten behar? No? <laughs> E, Ahelburua le, lehen lehenik mintzaune horien helburua da zurezakua ustea. Bahin zurezakoa ustuta indar begitu bezala senditzeko gisan laguntzaile hobeagoa zaiteko edo bederen uh, las eta formakuntza baino gehiago batzutan da ulertzea parean duzun pertsonak kaiznalituen ejeakzionak ez direla ez zituelela naitara egiten edo ez dela ezitula baitezpada kontrolatzen. Oten, uh, balia bide zentru hori, beraz, kanbon dena, norbait uh, eltzen da horat, uh, nola pasatzen da, bada um, hastapeneko evaluazio bat, edo zer gertatzen da, lehen aldiko eltzen daraik. Nahe bat duzu talde horretan, bada koordinatzaile bat, eta bada uh, dietetikaz okupatzen den pertsuna bat, psikomotrizilari bat, ergoterapet bat eta psikologo bat. Ne bezo, lehen kontaktua koordinatzailearekin egiten da. Bera daioiten etxetara, lehen bisita egiten, lehen elkahizketak, ikusten pixka bat galdera zer den, esplikatzen guk zer proposatzen dugun, eta ondotik koordinatzaile horrek du, bideratzen pixka bat ze profesional ikusiko duen pertsonak, eta pixka bat segipen programa bat azteko. Egitzen dugu zurekin e, logik agat eta ostioan jaiten ginoan, eh? norabaitari batzen dela ariko zentroohtara, beraz egiten dela bere, profil bat edo ze ibilbide mota izaiten alduan, eta ondotik beraz, zer proposatua da jo, konsulta bat zu dira, ze konsulta, edo ateliek bat zu ze ateliek mota. Beraz nahi behar txatzen gira ahalbe zein bat, uh, individualizatzen eta ikusten pertsona bakotsaren txaren beharak zein diren. Eta beraz, ez da izaiten alda, izaiten aldira, um, konsulta individualak, man ezagun behar duela uh, galdatzen duela psikologoa ikuste erregularki, izaiten alda psikomot ergoa edo uh, dietitizenarekin itzordu batzu, finkatzeko helburu batzu, zendako berezi bat uh, egitea, eta hori egiten alda bai arditeiako bulegoetan baita pertsonaren etxean ere, eta ondotik uh, beste ardatzada, um, Atelier motades berdinak proposatuak dira. Beraz atelierak proposatuak dira um, ekipak berak proposatzen alditu, uh, ekipa permanente horrek, edo ere um, koordinatzailea lanen ari da inguruko uh, profesionalekin, izan uh, kine edo terapetabatzuekin edo uh, um, sofrologoekin, eta uh, atelierak proposatuak dira, eta uh, adineko pertsonak eldu dira arditeiako lokaletara, atelier horietan uh, parte hartzera. Zobat, mm -hmm. so, dibidez, uh, psikologoaz zira, uh, uh, lotuak ziste uh, zinez zentro horri, edo badira beste kanpoko um, pertsona batzu, giten aldirenak, zerbitzu berezi bat enzat, uh, behin, espezialista uh, batzu edo? Beraz nahi bat duzu, gugira uh, ekipa permanentea, beraz erraiten izuna, eh? Uh psikomot ergo dietetikarekin eta koordinatzailearekin, eta ondotik beste profesionalak deitzen alditugu, gero nahi ba ez da, sekulan izanen um, zeantza bakar baten dako, egiten dira akzu programazioak, eta uh, eldu dira bederen, bederen sei zeantzaren dako. Eta gero itzultzen da, e, propo, uh, ukaiten aldugun proposamen zehenda ere, albezain zabala izan datin. Mm -hmm. Ar diteia beraz, xar echea, ar el carte bat bada, proiektuaren centruan hori bat gu, nor dira bestenaz parta ideak proiektu untan? Eraz nahi bat izan zena, ARSak, l'Agenz Régionale de Santé horiek, l'Agenz Régionale de Santé bar katu, mm. uh... Hori egzident sartu prebentzio idei haurtan. Uh, Pentsatuz, interesgarriagoa izan entzela, uh, prebentzioz lanen hartzea ez eta presaka behin uh, uh, pertsonak sobera gaizki izan ta. Eta, beraz, inguruko inguruko zahetxe eta elkarte batzuak, proiektu batzu muntatu zituzten, deialdi hori erantzuteko. Eta agditeiaren proiektua da uh, atxikia izan. Beraz, ahegezak du dirustatzen uh, epe mugatu batenako, iru uhteren zat, uh, proiektu hori, beraz, bada, diru kopuru bat, eta agditeiako koordinatzaile eta susten da, kudeatzea diru zama hori, iru urteren gain, e, proiektu, proiektu baten muntatzeko, eta iru urteren buruan ebaluatzen da E, bon, Iztan dena bat dira beste batzu achtean, baina nirukteren buruan erabakitzen da, ehan segitzen den edo ez. Zenta, azpime jatu behar da, ere, e, kit dela, zerbitzu hori, e, jendek ez dute pagatzen, e, ahez e, diru sama horrek du, dena fresguziak konduta batzen? Fresguziak ez tal zen, tan gero berak e, e, talde behi ujendako egiten ditu obhak, hori guzia ahditeiak du kudeatzen, e, e, ahez Laguntzarekin. Eta nahezu dena ujirik da, eta ez dut batera ipatu gora inakte, um, bada ere uh, taksi sistema bat, mm -hmm. uh, baita de, adineko jendeainiz ez, ez zindena mugitu bakajik, beraz guk proposatzen dugu joaitea jende horien entseka, joan dinak eskainiak dira ere. Mm -hmm. Hori uh, guzia, beraz, uh, errobiko egielka goko da. bai, bai. nola domisiato izan, edo egoitzaukan... Uh... Bai, bo, gero nahi bat duzu lusotik basu sahira, mm -hmm. uh, gero nahi baduzu um, momentuko hasteko hainitze uh, uh, giten du, ahdite janko katuak girenez, gure bulegoak oz direnez, uh, jende hainitzeak pentsatzen du, kanboko jendeen dako dela baizik, baina ez da bat ere gure sehbitxua joiten da, lusotik basu sahira, beraz, bon, segu jantziko ditut bidean, baina zuhichasu, espeleta, zuraide, mm -hmm. ustaritze, eskualde hori baxan eda. Mm -hmm. Iru urteko proiektuat dela mementoan erranduzu, eh, uh, entxe gu bat bezala dela, frugak egin beharko dira, beraz oh, bai, <laughs> <laughs> frugak egin beharko dira, bai, frugak egin beharko dira, zainduak uh, izanen gira, ez baita mairo gertan zer nahi egiten alere, eta beraz, bai, eta ondorioak beharko dira, eta ebaloak eta mota bat, bai... Uh, Oii nagizkoaek eh, kantitate mailan eean jendea ohjubiltzen den eta gero kalitatean, ez eh, ze proposatzen posatzen duguen eta, eta parean jendeak zer dioten zerbitzu eh, jotaz. Mm -hmm. Eta uhjunako ikusten badugu behar bada untza marttzenmalin bada hori izanen da posibilitate bat beste ljaldetarade. Nahi baduzu joko jotan da ere, ere uh, gure uh, gure jonka dela gure zerbitzu hori uh, mantentzea eta beste, be, beste batzu uh, irekitzeko posibilitatea ukan. Mm -hmm. Arditeia ah, xargetxearen eraikinetan bai. lekuak, nolakoak dira jadaniko ziren eraikinak, eraikin behi batzu dira Beraz nahi bat zu momentuko gira, antolatzen gira arditeiako ah, eraikinetan eta gero ideia da batzu egitea gure lokalak uh, ukaiteko mm -hmm. Ebe, elogi garrat, uh, uh, uh, eta sun um, guzi horien dako, beraz milesker, gure kemizanek, psikologua gazirela, eta baliabidez, zentro, ortan, partertzen, duzula, bestaldi bat arte, eta segide hona. Bai, adio.